Ірма розріготалася. «Чесно кажучи, я видихнув. Вона підвелася, дістала з кухонної шафки дві чашки, клацнула чайником і діловито зашурхотіла пакетики чаю. Я почувався ідіотом, прокручуючи в голові своє останнє запитання. Не треба було так у лоб, мабуть? «Що тобі наговорила вандлик?» – запитала вона, наливаючи нам чай. «Про тебе?» «Ні, лейтенанти, про тебе!» Я струснув головою, відчуваючи, що сенс від мене вислизає. І, напевно, мав вигляд послідущого йолопа, бо Ірма знову пирснула зі сміху. «На!» – вона тицнула в руки гарячу чашку і сіла навпроти. «Що тут смішного, Ірма?» «Я бачу ти і справді нічого не зрозумів. Хотілося нагримати на неї. Так сильно, що я стиснув кулаки, аж нігті впялися в долоні». Ти можеш нормально все пояснити, чи ні? Я запитав це навмисно-неголосно, що сили стримуючи лють. Замість відповіді вона неквапно надпила чай, наче спеціально випробовувала мій терпець. Лимон! Ірма знову підхопилася так безтурботно, наче нічого важливішого не було. Лимон забула! І терпець увірвався. Якого лисого ти морочиш мені голову? Я виплеснув у цьому крикові все разом, і сором за свої дивні запитання, і прикрість через її нескінчену брехню, і втому, і страх. «Я вже нічого гісінького не розумію!» Вона обернулася, не наче я дав їй стусана. Усмішка геть чисто виправилася з її обличчя. Намить вона закусила губу, а потім сказала тихо і злостиво. «Зараз зрозумієш!» І підскочила до мене, немов збиралася зацідити ляпаса, схопила за руку. Я ледь встиг поставити чашку, потягла до кухонного столу і притиснула моє зап'ястя тильним боком до стільниці, наче збиралася ворожити по руці, тільки тримала занадто міцно. «Що ти робиш?» – я спробував вивільнути руку. «Дивися!» На долоні виднілися залишені нігтями білі півмісяці. У складках шкіри темнів бруд. Згадалося, як Віра казала, мовляв, навіть по лініях на руці видно, який ти впертюх. Впертий, виправив я. Вперта людина це та, яка наполегливо відстоює свої погляди, казала Вірка таким тоном, ніби заперечувала. Ну, правильно. А коли як баран, це впертюх. І дзвінко зареготала. Тоді вона часто реготала, як це давно було. Ірма нахилилася кудись під стіл і ще дужче натиснула на пальці, налігши всією вагою. Стало боляче. «Поглянь, лейтенант, іще буде?» Тут вона випросталася і раптовим, різким рухом ударила мене по зап'ястю. Трохи вище долоні. Так різко і хльостко, що я й схаменутися не встиг. Подумав пальцем. Тільки звук був інший. Не дзвінкий ляп, а твердий і короткий бац. «Мене...» Наче пронизало струмом аж до плеча. Відчуття було таке неприємне, сильне, аж я відскочив. «Ти що?» – вигукнув, притуляючи руку до грудей. Зір з якимось болісним пробуксовуванням зафіксував величезний десантний ніж, що стерчить із пластикової дошки. Не знаю, звідки вона його витягла, але по той бік чорного матового леза на білій пластиковій дошці лежала в калюжій крові моя Власна кисть.